Розділ 14. ПОДВИГИ ЛЕВАСЕРА Вранці за годину до відплиття до борту лафудер підплив легенький човен каное З нього по мотузяному трапу на корабель піднявся мулат в коротких штанях, з зневичиненої шкури, і з червоною ковдрою на плечах, що правила йому за плащ. МУЛАТ привіз для капітана Левасера. Згорнутий у кілька разів аркуш паперу. Капітан розгорнув листа, пом'ятого і заложеного брудними пальцями посланця, і прочитав. Коханий мій, я на голландському бризі, Джон Гров, який отот вийде в море. Жорстокий батько, вирішивши назавжди розлучити нас, посилає мене під опікою мого брата до Європи. Благаю тебе, врятуй Звільни мене, мій любий, герою. Твоя нещасна в коханні Мадлен. Таке палке благання до глибини душі зворушило нашого коханця героя. Насупившись, він кинув погляд на бухту, шукаючи в ній голландські бриги, який мав вийти в Амстердам з вантажем шкір та тютюну. Серед суден, що стояли у вузькій гавані, стиснуті склястими берегами, брига не було. Розлючний левасер накинувся на Мулата, допитуючись, куди подівся бриг. Замість відповіді Мулат показав рукою в бік моря, де спіненим валом хвиль позначалася лінія рифів одного з головних оборонних рубежів фортеці. Там, далеко за рифами, білів парус. «Ось він!» – сказав Мулат. «Що?» «Француз зблід!» І вп'явся поглядом у морську далечінь, та зразу ж, не стримавши люті, загорлав. «Де ж ти досі, волочився, клята твоя душа, відповідай!» Мулат злякано зіщулився. Паралізований страхом, він не міг дати ніякого пояснення, навіть якщо воно й було в нього. Схопивши його за горло, левасер з сердитим гарчанням, що сили штовхнув Мулата до борту. Падаючи, бідолаха вдарився головою об планшир і нерухомо простягнувся на палубі. З його рота цівочкою потекла кров. Левасер з огидою витер долоні, наче на них був бруд. «Викиньте цю мерзоту за борт!» наказав він піратам, щоб зділати тинялися на шкафуті. «І зразу ж піднімайте якір, ми вирушаємо в погоню за голландцем!» «Спокійно, капітане. Що сталося?» На плече Левасера лягла міцна рука. Обернувшись, він побачив перед собою широке обличчя лейтенанта Каузака, кремезного, дужого кривоногого бретонця. Щедро пересипаючи свою мову непристойностями, Левасер пояснив йому свій намір. Каузак похитав головою. «Голландський бриг? Ні». «Цього не буде, цього нам ніхто не дозволить». «А який біс нам може не дозволити?» – вибухнув Левасер, і в його голосі зазвучали і подив, і лють. «Насамперед твоя команда не дуже охоче підтримає цю авантюру. Та й про капітана Блада не слід забувати. Капітана Блада я не боюсь, даремно. В нього є сила, зброя, люди». «І наскільки я його знаю, він раніше потопить нас, аніж потерпить напад на голландців. Я попереджав тебе, що в цього капітана свої погляди на каперство». «Он як?» – процідив Левасер і скриготнув зубами.